Allah, Allah, Allah, Allah Počnemo uh, naše predavanje o u stvari prije nego što počnemo sa uh, komentarom eh uh, pojedinih ajeta iz, koje koje odabrao Ibnul Kajim u svoju tafsiru ćemo nešto ukratko o Ibnul Kajimu Vrlo važno je da e, se ukratko upoznamo sa, sa njegovom ličnošću, jer i kao ličnost e, posjeduje određene specifičnosti koje e, teško da možemo pronaći danas kod e, značajnog dijela, onih koji se bave i e, ilmom i podučavanjem ljudi i e, davom i pojašnjavanjem pojašnjavanjem Allaha džellelahu ih vjere. Upravo su ti e, detalji, e, karakteristike odnosno svojstva bitni e, za onoga ko se, ko se bavi o, o, ovom misijom. Ibnul Kajim, e, njegovo ime je e, Muhammed ibn Abi Bekr ibn Ejub ibn Saad. E, Ezirai, a zatim i Dimeški, poznat kao Ibnul Kajim el-đauzije. Odakle ovaj naziv Ibnul Kajim el-đauzije, to je sin Kajima el-đauzije. Kajim znači nadzornik Njegov otac je bio nadzornik u medresi, koja se zvala el-đauzije, i odakle je on sin nadzornika U ovoj, u ovoj školi ili medresi. Upravo njegovo odrastanje se veže za ovu školu. Odrastao je u svoga oca i uz veliki broj učenjaka koji su podučavali u, e, u, u, u, u ovoj školi. Druženje sa ocem i sa učenjacima imalo je pozitivan uticaj na njegov odgoj. Već tu je poprimio karakteristike e, po, pobožnjaka, karakteristike e, ljudi čvrstih u svojoj vjeri i ustrajnih na pravom putu. Oni koji su živjeli s njim, njegovi savremenici, ga spominju kao velikog pobožnjaka čiji je namaz bio izrazito dug. Dugo je klanjao. Njegov, njegova seđda i njegov ruku su bili toliko dugi da je čak upozoravan od e, strane e, nekih ljudi da to ne radi. Međutim, on je ustrajao u tome. Bio je poznat po mnoštvu zikra, po mnoštvu istikvara, pokazivao je osobine pravog pobožnjaka. To bi se moglo sažijeti i to oslikava pravo stanje Ibnu Lkajima. Da je pokazivao svojstva istinskog pobožnjaka. I upravo je to bio jedan od razloga zbog čega mu je Allah Žudešanu otvorio iz svoje milosti, dao mu, um, podario mu iz svoje milosti znanje i to znanje koje e, kada se detaljnije razmatra i kada se detaljnije proučava, e, teško možemo naći kod drugih. Tokom sticanja znanja, također se odlikovao e, ili krasile su ga osobine pravih islamskih učenjaka. Njegovi Savremenici ga spominju po lijepim osobinama. Nije se isticao, nije druge mrzio i prezirao, nije im zavidio, nije istraživao tuđe mahane. Jednostavno se posvetio svojoj duhovnoj izgradnji i to mu je bio prvi prioritet. Učenjak koji je bez najviše uticao na formiranje njegove, njegove naučne ličnosti je Šehul Islama Ibnu Tejmije. I on to često ističe u svojim knjigama i često ga spominje. Rekao mi je Šehul Islama Ibnu Tejmiju, pitao sam Šehul Islama Ibnu Tejmiju, pričao nam je Ibnu Tejmiju Što ukazuje na to da je najviše uticaja na njega i na njegovo na njegovu na, izgradnju njegove naučne ličnosti imao upravo Šehlo Samim Tejmije. Bio je dobar poznavalac mnogih šarijerskih disciplina posebno hadisa, fikha, tefsira. I i svih ovih oblasti on je napisao posebna djela. Još za vrijeme šef Lusama Ibn Tejmije počeo je držati predavanja i hutbe u mnogim mesinima i školama. Ono po čemu će ostati zapamčen jesu njegove rasprave koje je vodio sa neistomišljenicima, pogotovo sa neistomišljenicima u različitim akaidskim pitanjima. O tome je napisao i posebne knjige. Ali to nisu bile besplodne rasprave, to su bile korisne rasprave, u kojima je on ukazivao na prave stvari, u kojima je navodio pravi argumente i koje ukazuju na to da je on dobro poznavao i mišljenja svojih neistomišljenika. Da ih je dobro poznao, da ih je temeljito poznao i samo je tako i mogao kvalitetno odgovoriti na odrijeđenje njihove nedoumice i zavluge. Ono po čemu se također Ibnul Qajim ističe, jeste njegova oštrumnost. Što ćemo vidjeti iz ovoga tefsira, njegovog tefsira. Vidjet kako on razmišlja o kuranskim ajetima. Je tako mogu promišljati i tako mogu Kur'an razumijevati samo oštrumne osobe. Osobe koje dobro barataju i arapskim jezikom i dobro ga razumijevaju, ali isto tako osobe koje dobro razumijevaju Allahovu dželdašanom u vjeru, koje su hvatile suštinu Allahove uzvišene vjere. On u svojim knjigama poziva muslimane da razmišljaju o čudima Allahovog stvaranja u kosmosu, u nama samima. U svojoj snizini Miftahu Dari Saade on govori detaljno o Allahovim čudima, odnosno čudima Allahovog stvaranja u kosmosu i u samom čovjeku. Govori o čudima Allahovog stvaranja u svakom čovjekovom dijelu tijela. A šta je cilj toga? Cilj toga je navesti onoga koji to bude čitao na razmišljanje. A razmišljanje vodi bolje upoznavanju, također povećanju i pojačanju uvjeđenja i predanosti Allahu želešanu. Njegovi najpoznatiji učenici su dvojica. I obojica su poznaci kao dokazani islamski učenjaci. Prvi je Ibn Kesir, autor poznatog tefsira, tefsirul Kuranil il-Azim, Ismail ibn Omer, Ebul Fida Imaduddin ibn Kesir, Al-Kuraši, koji je izrazito cijenio Ibnul Qaima. I često, kada govori o njemu, govori sa velikom dozom poštovanja, ljubavi. A drugi učenjak koji je učio pred Ibnul Kajimom i koji je ostavio dubok stran u islamskom ummetu, njegove knjige su čitane i poznate, jeste Ibn Režev, El Hanbeli, Njegovo najpoznatije djelo je Džami ul-Ulun wal-Hikem, zbirka znanja i mudrosti, u kojoj on na jedan lijep način, privlačan način, pojašnjava hadise e, odgojne naravi. i donosi izjave i tumačenja prvih generacija koje nam pomažu da bolje razumijemo poslanikove sallallahu alejhi ve sellem reči Njegova najpoznatija djela su I'lamul muveqqin an rabbil alamin miftah daris saade zadul maad fi hadi khairil -iba, ibad khairil ibad alil i mnoge druge knjige koje odlikuje e, preciznost u iznošenju materije, e, a ar, e, potvrđenost argumentima i dobro poznavanje e, sunneta Allaha pokojnika sallallahu alayhi wa To bi bilo ukratko ono što sam mislio kazati o Ibnul Kajimu, da mu se Allah Đulašanuhu smiluje i da ga na onom svijetu obilato nagradi, podari mu najveće deređe i oprosti mu grijehe. Amin. Mi ćemo krenuti sa surom El-Fatiha. U stvari, Ibnul Kajim se ovom surom posebno bavio. Posebno se bavio jednim dijelom ove sure, a to su riječi Iyake Nabudova, Iyake Nesta'in. Čak je o tome napisao i posebnu knjigu. Stepeni Iyake Nabudova, Iyake Nesta'in. Šta u stvari sadrži i čemu nas uče uh, ove kuranske riječi. Mi ćemo se ovdje baviti uh, i ostalim ajetima i sure ili fatiha. Vidjet ćemo kako, kakve to oni modrosti u sebi sadrže i kakve pouke u sebi sadrže i koja su to skrivena značenja koja nam pomažu da još više prigrlimo kuran, da u njemu razmišljamo, da uh, da ga Pazimo, da ga brižno pazimo, da mu posvetimo dužnu pažnju i da on bude e, neizostavni e, sadržaj našeg svakodnevnog života. Prva farna koju ukazuje Ibnu l-Kajem, Allah mu se smilovao, jeste da uopćeno sura Fatiha el-Fatiha sadrži u sebi dvije snage. Prva je spoznajno-teoretska, a druga je poticajno, pra, poticajno ili motivacijsko-praktična. Motivacijsko Čovjek ne može ostvariti sreću na ovome svijetu i ne može ispravno shvatiti vjeru i ne može ostati dosljedan u svojoj vjeri. Bez te dvije snage, pod ovom prvom snagom, a to je teoretsko spoznajno, on podrazumijeva ili ovu prvu snagu, teoretsko spoznajno, nemoguće je ostvariti bez pet vrsta spoznajni. A one su sadržane u suri El Fatijal. Prva vrsta spoznaje je spoznaja Allaha Čeldešanuhu, njegovih atributa i imena i postupaka. To je prva vrsta spoznaje. Druga vrsta spoznaje je spoznaja puta koji njemu vodi. Mi smo pod ovu prvu vrstu podveli, on govori o pet, a mi smo pod prvu vrstu podveli i prvu i drugu vrstu. Jer on kaže, prva vrsta spoznaje je spoznaja zatim druga vrsta spoznaje je spoznaja njegovih imena, svojstava, atributa i postupaka. Treća vrsta spoznaje je spoznaja puta koji njemu vodi. Četvrta vrsta spoznaje je spoznaja onoga što čovjeka odvodi sa pravog puta. I peta vrsta spoznaje je spoznaja duše i njenih slabosti i bolesti. Bez spoznaje, bez samo jedne vrste od ovih pet vrsta, čovjek nije upotpunio svoju spoznaju. U stvari nije iz fatihe uzeo i iscrpio ovu spoznajno-teoretsku snagu. A druga vrsta snage koju u sebi Fatiha sadrži, je motivacijsko praktična. Kako se postiže ova vrsta snage kako se dolazi do ove vrste snage? Do ove vrste snage čovjek dolazi i crpi je iz sure Fatiha strogim vođenjem računa o im Đaldešanom upravima izvršavanjem Allahovih prava iskreno istinoljubivo svjestan da su da je Allahu vejalishanu dobro prema ljudima veliko a da je naš ibadet odnosno naš odgovor na tu dobrotu manjka i nedovoljan istinski vjernik se stidi da svoj manjkavi ibadet spreda Allahu Đalešanom. Zbog veličine njegovog prava i zbog veličine njegove dobrote koju mi ne možemo dostići sa tim svojim manjkavim ibadetom. Ako nemamo ovu svijest, ako nismo ispunili Allahova Đalešanom pravo, ili nismo pokušali ispuniti njegova prava, Ako ih nismo spoznali, onda mi nismo iz fatihe uzeli ovu i srpili ovu drugu vrstu snage. A bez jedne i druge snage čovjek ne može uspjeti. Ako mu fali samo jedna od, od ove dvije vrste, ne može uspjeti. Nije razumio vjeru, nije shvatio. I neće ostati dosljedan u njoj. A da bi dobili i jednu i drugu snagu iz sure El-Fatiha, potrebna nam je allahu Allahovu pomoć. Naša potreba za Allahovom pomoći je bezgranična, be, bezgranična. Pomoć u razumijevanju upute, njenom sliježenju i čuvanju od svega onoga što nas odvraća od pravog puta. Dobro, postavljate pitanje vjerovatno gdje su sadržane ove ili šta je to što nas u el Fatiha upučuje na ove dvije snage? Šta nam to govori o ovim ovim vrstama? Odakle ih je Ibnul Kajim uzeo? Gdje ih je našao? Oni se one se sigurno kriju u Surijel Fatiha. I Ibnu Kajin nam to pojašnjava. Kaže, riječi Allaha Jalešanu Elhamdulillahi Rabbil Alemin El Rahman El Rahim Maliki Jeumid Din sadrže u sebi teoretsko spoznajnu snagu. Spoznaju Allaha Jalešanu, rekli smo. Spoznaju njegovih uzvišenih svojstava, imena i njegovih lijepih postupaka. Elhamdu lillahi. Allah, el-Rab, er rahman el-Rahim i Malik, to su Allahova želdešanuhu imena koja su, koja predstavljaju osnovu Allahovi gljep imena sva se ostala imena vraćaju na ova imena ime Allah u sebi sadrži preporuku naredbu da ga obožavam ime Allah u sebi sadrži uluhijet Uči nas uluhijet Allah je Onaj koji zaslužuje obožavanje. I to jedini. A Rab nam ukazuje na to da je Allah želešanuhu naš gospodar. A to znači da je on naš stvoritelj, naš obskrbitelj, onaj koji sve posjeduje, onaj koji svime upravlja. A Ar-Rahman Ar-Rahim ukazuje na Allahue, na u plemenite postupke. Ukazuje na Allahove plemenite postupke. Jer onaj koji je milostivi, samilosni, dakle, on je plemenit, njegovi postupci ukazuju na plemenitost, na milost, na uh, darežljivost i sva druga plemenita svojstva. Jel nam sad jasno kako ove riječi u sebi sadrže teoretsko spoznajnu snagu? Jer nas one uče da je Allah ma'bud, onaj koji zaslužuje obožavanje, uče nas da je on rab, naš gospodar, uče nas da su Allah i u postupci plemeniti. Jer proizilaze iz njegove milost. i ta milost nikoga ne zaobilazi. Ni najsi čušnije stvorenje. Pa ni one koji su mu nepokorni. I onima koji mu prkosi. Riječi Allaha želešanuhu ijake nagudu, va ijake nestain, također sadrži teoretsko spoznajnu snagu, uče nas putu koji Allahu vodi. Jedini put koji vodi Allahu je i ja ke na abuduva i ja ke nestaji. Samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć stranimo. Jer nam je za ibadet potrebna tvoja pomoć. A to je spoznaja puta koji njemu vodi. Nema drugog puta I sura El Fatiha nas uči jedinom putu koji nas može odvesti do Allaha Đalešanu. A to je Ibadet. Riječ je Allaha Đalešanu ihdi nas sirat al u puti nas na pravi put, također sadrže u sebi ovu snagu teoretsko spoznajnu, jer nas uče da nema sreće osim u strajnosti na pravom putu. Samo ustrajnost na pravom putu čovjeku donosi sreću. A nema ustrajnosti na pravom putu bez Allahove upute. Ihdina sirat al mustaqim. Ustrajnost sirat mustaqim znači ustrajnost na pravom putu. Ali nema ustrajnosti na pravom putu bez ovoga ihdina, uputina. Bez Allahove upute. Kao što nema i vadeta bez istijane, bez Allahove pomoći. Nema ni pravog puta bez O pute. I reči Allahu jalaluhu ghayril magdubi alehim wala dallin sadrže i teoretsko spoznajnu snagu, ali isto tako i motivaciju. Kako? Govore nam: o "Ospoznaj", govore nam u stvari o onome što je suprotno spoznaj. Suprotno spoznaj je zahbluda. Onaj koji zakaže, ko ne dobije ovu vrstu snage, ove teoretsko spoznajne, on će krenuti putem Adaline, onih koji su zalutali. S druge strane, oni koji nemaju volju, nemaju želju, nemaju motiv da idu pravim putem, oni će krenuti putem El Magdubi Alehi. Onih Koji, na koje se Allah rasvrdio. Jer su oni krenuli tim putem ne zbog neznanja, nego zbog nepostojanja volje kod njih. Oni znaju istinu, ali neće da idu u pravim putem. I tako nas ova sura nadahnjuje sa ove dvije vrste snage. Bez ove dvije vrste snage zajedno čovjek ne može ustrajati na pravom putu i ne može biti na pravom putu. Možete li me pratiti? Dalje. Riječi uzvišenog i ja ke na abuduva i u sebi sadrži ili predstavljaju spoj sve tri vrste tevhida. I tevhida rububije i tevhida uluhije i tevhida al-esma'i vasifat. Tevhid uluhije je vjerovanje da samo Allah ima pravo na obožavanje. Tevhid al-rububije je vjerovanje da je samo Allah gospodar. A rekli smo da to znači da je Allah stvoritelj, da je obskrbitelj, da je, obskrbitel, da je da sve posjeduje i da on svime upravlja. A tevhidul esma i osifat znači vjerovanje i objeđenje da Allahu želešanu pripadaju lijepa imena i savršena svojstva. Kako to da ovaj kratki ajez sadrži sve tri vrste tevhida u sebi? Krenut ćemo redom. Riječi i jake samo tebe ukazuje na tevhidu lesmajivo sifat. Na? Jer govori o uzvišenom bijeću koji posjeduje savršena imena i svojstva. Jer samo onaj koji posjeduje savršena imena i svojstva, samo on zaslužuje da bude samo tebe. I ovo i jake je došlo naprijed. Došlo je naprijed da se upravo ukaže na to da samo Allah želešanu ima pravo na, na obožavanje. Prima tome riječi ijake govori govore o uzvišenom biću sa savršenim svojstvima i lijepim imenima. Nabudu! Ijake, nabudu! Nabudu! Tebe, oblo, samo tebe obožavamo! Ovo Obožavamo, sadrži sve vrste ibadeta. Tajnog i javnog. Sve vrste, srčanih, verbalnih i praktičnih ibadeta. Jer ibadet može biti srčanog, sršane naravi, može biti verbalne naravi, može biti praktične naravi. A sve je to, sve to objedinjuju riječi obožavamo. Iyake nabudu na ve iyake nesta'in a ovo nesta'in o tebe pomoć tražimo objedinjuje i sadrži sve vrste ovisnosti i zavisnosti o Allahu dželvesanu a to je karakteristika koje vrste tevhida tevhid rububijeta na taj način riječi iyake nabudu na ve iyake nesta'in objedinjuju Sve tri vrste terhira. Dalje. Riječi Allaha Đalešanu ihdine sirata al mustafim podrazumljeva deset vrsta upute bez kojih uputa nije potpuna Kad kažemo uputi nas na pravi put Time podrazumijemo deset vrsta upute bez kojih uputa nije potpuna. Kao što pojašnjava Ibnulka Ibn. Prva vrsta upute je uputa znanja. Gospodaru, o tebe tražimo znanje. Daj nam znanje, poduči nas. Druga vrsta upute je uputa sposobnosti. Gospodaru učini nas sposobni da slijedimo uput. Treća vrsta. Uputa motiva, želje, namire. Gospodaru, daj nam želju, daj nam volju da slijedimo uputu i pravi put. Četvrta Vrsta upute je uputa izvršavanja. Gospodaru učini nas od onih koji će izvršavati ono što uputa nalaže. Peta vrsta upute je uputa u trajnosti. Gospodaru učini nas ustrajnijim na putu upute. Na pravom putu. Šesta vrsta. Uputa čuvanja od onoga što nas ometa na pravom putu. Onoga što nam ometa u putu. Ono me čuva onoga što se isprečava između nas i upute. Sedma vrsta. Uputa na pravom putu. Unutar pravog puta. Šta to znači? Gospodaru podari nam najveći stepen na pravom putu. Povećaj nam stepen spodnoje na pravom putu. Kad tražimo uputu e, ili uputa u, u prvom značenju je gospodar uopće nam nas uputi na pravi put. Daj nam znanje o pravom putu. A ovdje je uputi nas unutar pravog puta. Povećaj nam stepen na pravom putu. Sedma vrsta. Osma vrsta uputa cilja. Gospodaru podari nam svijest o cilju zbog kojeg smo na pravom putu. Da jednog momenta ne gubimo izvida vida cilj zbog kojeg smo na pravom putu. Deveta vrsta. Uputa potrebe. Gospodaru uputi nas ili podari nam svijest o važnosti pravog puta i upute. Da budemo svjesni kolika je naša potreba za pravim putem. Koliko je nama pravi put potreban. Jer samo na pravom putu i samo s uputom Možemo živjeti dostojanstvenim životom, živjeti kao ljudi, živjeti časno, živjeti sa sa ciljem. A ovo podrazumijeva također upućivanje drugih na pravi put. I to je najveći stepen upute. Da budeš upućen i upućuješ. Zato poslanik sa osrljem kaže u hadisu, Allahumma zinnna bizinati al-iman waj'alna hudatan muhtadeen. Gospodaru ukrasi nas ukrasom imana i učini nas od upučenih i oni koji druge upućuju. To je deveta vrsta upute. I deseta vrsta upute. Spoznaja krivina koje odvode sa pravog puta gospodaru uputi nas na spoznaju krivina stramputica koji odvode sa pravog puta a to su generalno dvije vrste stramputice skretanje u čemu motivu iskretanje u spoznaji jer ukoliko se desi skretanje u spoznaji idemo putem, ne idemo siratulom ustahimom, nego idemo putem zalutali. Ukoliko se desi skretanje u motivu, onda idemo putem el-makdubi alihim, oni na koje se Allah želešanu rasredio. Molim uzvišenog Allah želešanu da nam se smilije, da nas učini od upućenih, da poveća našu uputu, da nam podari ovih deset vrsta upute i da kada tražimo od Allaha želdašanu uputu imamo na umu sve vrste upute. I vi vidite dakle iz samo nekoliko ajeta do kojih granica i kako Ibnul Qajim pristupa razumijevanju Kur'ana. Ne želi dakle ostaviti prosora ni najmanjoj sumnji ni najmanjoj nejasnoći Želi u potpunosti otkriti značenje kur'anskih riječi. Da onaj koji ih uči, da ih u potpunosti razumije, da shvata šta uči, da zna njihovu veličinu, da pronikne u skrivena značenja koja mu pomažu i koja će mu pomoći u, u strajnosti na pravom putu. هانك اللهم وبحمد نشهد إن لا إله إلا أنت نستكفرك ونتوه إليك